Учителя Петър Данов Бейнся Дуно Виделината Вие сте Виделината на света От Матея 5 глава 14 стих В миналата беседа говорих за солта Първият божествен елемент в живота а днес ще говоря за втория елемент – виделината. Ще се постарая да предам думите Христови на съвременен език, който се говори в 20 век. Какво подразбира Христос под думата виделина? Всяка дума има свой смисъл. Само когато тя произвежда известен ефект в ума или сърцето на човека. Само тогава е разбрана. Ако вземете кибрите на клечка, може да разберете нейния ефект, само когато я запалите, иначе тя е безмислена. Следователно, думите в говоримия език са кибритени ни клечки и всеки трябва да има своя кутия и запалка, за да може да запали на време своята клечка, т.е. всяка дума да може да произведе своя ефект. Не трябва да бъдем като малките деца, само да вадим клечки от котията, да ги палим и да ги хвърляме. Това не е философия. Има много съвременни писатели, които постоянно вадят клечки, палят ги и ги хвърлят. Питам какъв ефект могат да произведат техните тъй запалени клечки. Вие сами съдете какъв е ефектът от такова палене. В бъдеще речта трябва да бъде осолена, да съдържа в себе си виделина. За виделината имате още смътно понятие. Думите светлина и виделина са от един и същ корен, но светлината е отражение на виделината. Виделината е съединение на онзи божествен елемент, който се отнася вече към човешкия ум, т.е. който ни прави да разсъждаваме разумно, да имаме логика, съдържание и смисъл в нашата мисъл. В съвременната наука Физиците спорят върху светлината. Дали иде от Слънцето или е нещо друго. Има учени, които оспорват, че иде от Слънцето, а поддържат, че тя е особена енергия, която като дойде до земната повърхност, разбива се о нея и дава отражение на светлина. Виделината е един вътрешен процес, тя е един елемент, който може да се опита всякога. Виделината е най-реалното нещо в света. Тя е хиляди пъти по-реална от този свят. Тя създава човешката мисъл, желанията. Тя е проводник в духовния свят и съществува във вид на съвременния етер. Тя е обвивка на човешкия дух на човешкия ум и без нея никой не може да мисли и да чувства. Всички, които са следвали в училище, минали са през гимназия, изпитали са трудности при решаване на някои задачи, знаят, че отношенията на тези задачи не се проясняват от един път, но като поработят няколко време върху тях, светни им някаква светлина, и отношенията се проясняват. Виделината именно прояснява. Ще ви дам някои правила, за да можете да проверявате всичко, защото не ви говоря само на теория, а ви говоря върху положителна наука, която може да се провери на опит. Виделината е здравословното състояние на човешкия ум, атмосфера, която човек трябва постоянно да живее. Когато писателите изгубят тази виделина, те стават безплодни. Когато учителите я изгубят, изгубват своите методи и не могат да преподават. Когато майките я изгубят, липсва им търпението и любовта и не могат да възпитават. Ако нямате виделина в себе си, не може да се прояви у вас любов, истина. Христос казва Вие сте виделината. Кой Вие? Първият елемент е солта, законът на равновесието, който държи всички сили в равновесие. Вторият елемент е виделината, тя въздига и възраства нещата, т.е. Всички мисли и желания растат в видалината и се развиват по-правилно. Човек, който живее в видалината, е като плодно дърво, което расте на плодородна почва. В него всички плодове озряват. Когато във вашия ум има брожения на философски мисли, не се радвайте още. Това е може би едно цъфтене. За да опитате дали имате виделина, проверете дали вашите мисли ще завържат, ще хванат корени. Когато човек не е готов да умре за една своя мисъл, това значи, че тя не е родена в него. Преди да пристъпя да ви разясня по-надълго този въпрос, ще ви наведа един пример из българския живот. Аз имам за задача да оживя тези примери, да им дам съдържание. Този пример, който ще ви дам, е от мнозина слушан, но аз ще му дам нов характер. Разказват, че някой турчин във време на потисничеството върху българите посетил един български чорбаджия. Като влязал в стаята му, видял на стената три икони и до тях едно горящо кандилце. Иконите били на света Богородица, свети Георги на кон и св. Никола. «Защо ти са тези три картини?» запитва той чорбачията. «Те ме пазят от всички злини и до сега зло не ме е сполетяло», му отговорил чорбачията. «Чудно нещо! Аз имам толкова слуги, Плащам им богато, но те не ме пазят така, казва турченът: Колко струват тези икони? Купил той трите икони, занесъл ги в къщи и поставил пред тях запалено кандило. Изпъдил от къщата си всички слуги и казал, вече не ми трябват слуги. Аз си намерих верни хора, които да ми пазят къщата. Но една вечер, Влезли кръдци в къщата му и го обрали. Пристъпил той към света Богородица и казал, «От теб няма какво да се оплаквам, ти си млада жена, имаш и малко дете, има с какво да се занимаваш». Обърнал се към иконата на Свети Георги и казал, «И от теб няма какво да се оплаквам, ти си млад човек, трябва да си яздиш коня, да си правиш удоволствие». Обърнал се най-после към Свети Никола и му казал – «Ти си стар човек, нямаш нито дете, нито кон да яздиш и за това теб ще накажа». И наистина обърнал иконата на Свети Никола надолу с главата. След това Свети Никола намерил по някакъв начин ограбеното богатство и с това било отменено наложеното му наказание – и турчинат казал Така те искам Какво представлява света Богородица? Тя представлява жената с нейното сърце Детето е сърцето, което тя възпитава Човек е дошъл в света да възпита, да възроди своето сърце да го отгледа като дете Питате защо жените раждат Чрез закона на раждането Бог ви учи как да възпитате своето дете, т.е. как да отглеждате вашето сърце. Ако майката даде на детето си чисто мляко, то ще бъде здраво, но ако млякото е покварено, детето ще умре. Какво представлява иконата на Свети Георги? Свети Георги представлява човешкият ум, а конят неговото физическо тяло, Човек трябва да язди своя кон, който не язди коня си, той ще го изгуби. Трябва добре да храните коня, но не и да го прехранвате, да не преяжда. Какво представлява иконата на Свети Никола? Свети Никола представлява човек с добро сърце и добър ум, който се е качил на най-високото положение на живота на разумния божествен живот. Той трябва да се занимава с възпитанието на цялото човечество. За него всички хора трябва да бъдат като деца. Той трябва да се жертва за другите, тъй както майката жертва себе си за децата си. Както свети Георги глади и добре храни своя кон, тъй разумните стари трябва да отглеждат младите и със своя уми и сърце да ги потикват към разумен живот. За това казва Христос, град върху планина не може да се укрие. Ако вие имате виделина, ще можете да го откриете. Ако някой хиромант ви разгледа ръката, ще ви каже, имате ли виделина или не. Те както когато влезете в един европейски град по наредбата на града, по къщите, познавате какви са хората. Като влезете в една къща, познавате какво обича домакинята. Ако преобладава червеният цвят, тя е жена на желанията, променчива е. Ония, които носят червени шапки и пояси, Схващат, че светът е поле за борба Че трябва да се борят Не отричам борбата Но тя трябва да бъде основана на Божествен закон Тя трябва да се гражда живота Разрушава ли го Тя е анархия В борбата се цели свобода А веделината има за цел тъкмо това Да ни направи свободни а по думата «Свобода» се разбира божествена хармония в нашите мисли и желания. Да се уреди всичко в света, т.е. всеки да бъде на своето място. Всеки да използва условията, които се крият в неговия мозък, в неговото сърце. Съвременните учени постоянно теглят мозъците на умрели хора за разни изследвания – в мозъка именно се отбелязва човешката мисъл. Той е градина. Каквато е почвата в човешкия мозък, такива ще бъдат и неговите мисли. В човешкия мозък има същите закони, както върху земята. В него мислите растат, тъй както на земята растат цветята. Всяка мисъл си има форма, която може да носи характера на овца, на вълк, на мечка на лисица, на змия, на паяк, на мравка. И всички тези форми са качества, които образуват човешкия характер. И тази ви влиза по същия закон, както светлината слиза отгоре и въздига всичко от човека. Издига и добрите и лошите животни, безразлично дали те са вълци или овци, и когато тези животни се оплакват на виделината, че има страдания, тя им казва «Не бойте се, до година аз пак ще ви създам, само поработете малко». Когато се оплакваме, че в нашия живот има страдания, виделината казва «Внимавайте, аз ще създам у вас необходимото», но тя не търпи съмнение – Малодушие, безверие. Това са отрицателни качества. Виделината е един живот на божествена хармония. И само човек, у когото има тази хармония, може да изпита величието на виделината. Виделината е един разумен елемент. Съвременните физици казват за светлината. Ако се срещнат светлини, от два противоположни полюса с различни дължини и вибрации те се неутрализират и тогава се образува тъмнина. Същото е и с веделината. Мъжът е единият полюс на веделината, жената другият. Събират се за да образуват една божествена хармония. Те ще образуват такава хармония ако дължините на техните вибрации са еднакви, тогава се създава у нас чувството любов. Тогава ние усещаме разширение на ума, на сърцето, но непременно двамата трябва да произвеждат виделина. Като казва «Вие сте виделината», Христос подразбира всички други. Когато казва «Аз съм виделината», той подразбира – аз и отец ми. Един човек не може да оправи света. И когато казва някой аз ще оправя света, той не разбира закона. Трябва всякога двама, четирима, шестима, осмина и така нататък двойки. Само двойки трябват, от които учениците плачат. Двойките са законите на съграждането. Тези двойки са в с единиците. Турете към тях една единица. Ще имате тройки, които след това ще станат на четворки и така нататък. Постоянно ще прогресирате. Да допуснем, че вие сте интелигентен човек. Срещнете някой ваш приятел. Заподозрете го в нещо. Без да знаете защо. За да заподозрете някого, трябва да имате факти. Не допускайте съмнение без научна основа. Някой, като се съмнява, казва «Не знам защо, но нещо чувствам, усещам и за това се съмнявам». Той усещане не е още доказателство. Например, някой пианица казва «Слъпния стомахът, ще си пи на малко винце». И разсъждава по-нататък. Защо да си не пина повече? Като пих малко, чувствам се вече добре. Но това чувстване не е постоянно. То е само временно, защото утре ще се чувствате зле. Като приложите това правило, че малко винце да се пие е добре, после злоупотребявате и с това разваляте ефекта действието на виното. Човешкият организъм е така нагоден, че не търпи нищо излишно. От химията е известно, че всеки елемент се съединява с друг в точно определени главни отношения. Или един елемент се съединява с друг с точно определено число атоми и то толкова, колкото са необходими за да образуват едно здраво, постоянно съединение. Това е закон. Така и човешките мисли се съединяват по същия закон на виделината. Тази виделина в духовния свят има също своите краски. Те могат да бъдат пасивни и активни. Пасивна е краската, която е отражение, а активна е която иде направо от самия източник. Всяка мисъл, която произведе във вашия ум раздвояване, не е божествена. Тя е само отражение на виделината. Например, искате да градите къща, да станете инженер, да станете писател, да учите медицина. Това раздвояване показва, че този предмет към който се стремите – не е за вас. Преди освобождението на България, когато имаше само няколко професии, бащите съветваха синовете си да станат лекари, защото тази професия е по-доходна, доставя повече пари. Или ги съветваха да станат инженери, но не да учат професии, които не са доходни. Какъв лекар или инженер, или свещеник ще стане той, когато у него няма вътрешно влечение към работата. Ще прилича на онзи лекар в средните векове, който имал много лесен метод на лечение. Лекувал своите пациенти спускане на кръв и им давал да пият топла вода, след което пациентът умирал. Той се чудел. Нема всички други лекари лекуват сполучливо своите пациенти. Така и са съвременните лекари. Дадат някое лекарство и болният умира, а след това казват, че болният имал слабо сърце или пък намират друга някаква причина, за да се оправдават. Но не е там причината. Този лекар, трябва да разбира човешкия организъм, темперамента на всеки свой пациент и да дава лекарства съобразно с това. Сангвиникът и холерикът не могат да се лекуват по един и същ начин. Защо? Защото в единия и в другия организъм има различни елементи, които реагират по свой особен начин – според мен всички болести, които сега съществуват, се дължат на дисхармонията, която се явява в божествената виделина. Колцина от вас вярват, че има задгробен живот? Ще кажете, те е писал, еди кой си велик човек? Те казал, апостол Павел. Но каква опитност имате вие за тази реалност? Ще кажете, като умрем, като отидем на онзи свят, тогава ще разберем има ли задгробен живот. За да се разбере тази видалина, трябва да имате духовно зрение. Всички хора, о които е развито това чувство, имат известни белези в очите, около зеницата имат известни петна, които показват до каква степен е развито това чувство У тях? У съвременните западни хора това чувство е започнало да се явява като интуиция, предчувствие и така нататък. Един ден и пред вас ще се открие един велик свят, в който виделината съществува. Тази виделина иде отвътре а не отвън. Съвременните окултисти казват, че който има тази видалина, той има магнетизъм. Такъв човек е мек, отстъпчив, у него има любов и той скоро прощава. Това, което разрушава и разваля съвременните хора са следните седем елемента. Гордостта, гневът, сладострастието, леността, скъперничеството, завистта и лакомството. Гордостта не е от Бога. Бог е създал човека да се самоуважава, но Той се отдалечил от него с гордостта. На такъв човек лицето, ръцете, носът имат белези на гордост. Няма да се впускам, да ви обяснявам какви са те, вие сами трябва да изучавате тези неща. Има много автори, които са писали по това. Когато почувствате в себе си гордост, че сте много нещо в света, идете пред огледалото и запомнете чертите на лицето си, очите си, запомнете цялото ваше разположение». Когато имате разположение на любов, благост, пак се огледайте. Христос казва, няма нищо скрито в човека. За слепите хора всичко е прикрито. Някои казват, че аз съм ви някакви мистерии. За онези, които имат очи, няма никаква мистерия. В моята кесия имам една ябълкова семка. Ето я. Тя е мистерията. Посейте я. След 10 години ще видите нейните цветове, плодове и тогава ще разберете тази мистерия. Ще кажете, може да има нещо страшно във всичко това. Страхливите няма да влязат в Царството Божие, по какво се отличава добрият от лошия човек? Който лъже, той говори бързо, а който говори истината, той говори тихо, спокойно и иска казаното от него да се провери. И аз искам да проверявате всички неща. Мога чрез тази видалина да се съобщавам с напредналите американци, китайци, японци, с вашите заминали за другия свят, света на божествената хармония. Щом имаш любов към онзи, който е заминал за другия свят, можеш да говориш с него интелигентно, разумно. Има някои медиуми, които не разбират езика на духовете и като се мъчат да убедят другите, че говорят с духове, почват да изобачават истината и да послъгват. Не лъжете. Кажете си истината, защото на лъжата краката са къси. Истината се движи с голяма бързина и нейните крака са дълги, за да може да помага на нещастните духове. Когато някой казва «Моите крака са дълги», аз казвам, щастлив си, но бих желал краката на твоята душа, на твоето сърце, също да са дълги, за да носиш тази виделина. Ако може да се развие у нас тази видалина, ние ще можем да избегнем 90% от тези злини, които сега стават. Виделината е един от основните елементи за отглеждането на добри синове и дъщери. На всички жени препоръчвам това правило да не допускат в свое ум мисли, които носят отрицателни качества. Онези, които са изгубили смисъла на живота, Нека да посрещат всяка сутрин изгрева на слънцето. Наблюдавайте изгрева на слънцето в продължение на един месец и вижте тогава какво ще почувствате. Напролет, когато цветята никнат, дърветата цъфтят, наблюдавайте ги и проверявайте резултата. В това ще намерите смисъла на живота. Какво правят съвременните хора? Спят до 10 часа сутрин и надвечер, когато слънцето залязва, излизат да се радват на неговите загасващи лъчи. На есен, когато листата падат, тогава излизат на разходка. Трябва да се изучава природата в своето време. А сега на какво приличат хората? Някой чете Евангелието и се чуди какво е искал да каже Христос с известни думи. Христос е чел много добре тази книга на Божествената природа. Аз чета книги и се питам винаги, има ли писателят виделина да или не, и какви краски липсват у него. След прочита на всяка книга, аз мога да ви опиша какъв е нейният автор, каква глава има, какво е лицето му, какви са ръцете му, какво мисли и прочее. Някой иска да знаят кой и какъв съм аз. Аз съм това, което ви говоря. Ако ви окрада, такъв съм. Ако ви излекувам, такъв съм. Ще питате. Защо той да ни лекува? Безразлично е кой ще ви помогне аз или друг някой. Според мен, аз трябва да дам някому излишъка от моите знания, от моя живот, защото той не е мой. Тази видалина, която иде отвътре, трябва да е препратя навън. Всички вие сте виделина. От две хиляди години християните четат този стих и не могат да го разберат. Затова хванете вашия светини Никола и го обърнете с главата надолу. Той е длъжен да пази вашата къща и имането ви, защото той е вашият разум. Кажете му, ти или добре ще разсъждаваш или с главата надолу ще те обърна. Питате, какво нещо е ви делина. Когато влезе тя във вашата душа, лицето ви ще бъде красиво, очите блестящи, от ръцете ви ще излиза една приятна топлина, ще изпускате хубава миризма. А как миришат съвременните хора? Лошо. Много лошо. Теменушките и другите цветя ви помагат да замаскирате вашата естествена миризма. Тази теменушка, която вие употребявате, говори Бог се проявява в скромността на живота, а не в гордостта. Ако вие сте долина и имате добра почва, Бог ще насъди в вас най-добрите семена, а ако сте гол, гордели връх, няма да има нищо по вас, освен вечни снегове. Този езикът на теменушките и когато хората се пръскат с техния парфюм, нека научат езика им. С това обаче не ги обвинявам. Бих желал всички да имате тази миризма – и краска на теменушката Като изкажете една дума Или напишете нещо В него трябва да има Прекрасна миризма Според схващанията На тази видалина, Всички хора са цветове Що един учител Проповедник Замеделец Баща, майка, брат Или сестра Те са велики божествени цвета Разбрали ли сте какъв цвят има майката? Като влезете в живота на виделината, ще разберете какъв цвят е майката. По-прекрасни цветове от майка, от баща, от братя, от сестри, от ближни, в света няма. Имате ли тези цветове вътре в себе си? Кой до сега не е изпъждал виделината десет пъти от себе си. Кой не е осъкатявал цветовете на майка си, на баща си, на ближните в себе си? От сега нататък трябва да градим, да градим. И ако искате да повдигнете българския народ, трябва да градите. България се нуждае от сол, и от Виделина, която възраства нещата и затова учените хора трябва да мислят върху това. Без сол и без Виделина няма България. Българският народ има един корен долу в земята и един клон в божествения свят. Този народ трябва да роди плодове на клона си горе. Само така може да се охарактеризира един народ или една душа. Душите наистина са индивидуални, но са едновременно и колективни. Колективността е закон на хармонията. Видалината можем да чувстваме с душата си, с сърцето си, с волята си. Друго нещо... Което руши веделината е гневът. Гневливият човек е човек безволя. На едно място в писанието се казва, Гневете се, но не съгрешавайте. Гневът е известна енергия, не използвана в добро направление. Всеки е изпитвал след гняв едно отслабване, което показва, че е настанало. Демагнетизиране Трети елемент Който спъва видалината Е сладострастието Той е гробът на любовта Колко млади моми и Се отишли преждевременно В гроба от него Любовта е хармония А сладострастието отрова. рова Четвърти елемент който се сипва елеността. Ако отидете в Америка, ще видите, че в училищата, освен наука, децата учат и са ответни за тях занаяти. Там всеки работи. Всеки сам си изкарва прехраната. Изчита за унижение, да очаква подаяния. Там уважават всеки момък или мома, които работят. Бих желал в България всеки да се стреми към труд. Това се отнася до гражданите, защото за тях се явява опасност от а не заселените. селените. Пет елемент, който руши веделината, е зависта. Зависта и гордостта са брат и сестра. Човек, който завижда, е и горд. Оне, когато е обладала завистта, се наслаждава, когато гледа, че другите страдат. Спомняте си за оная е Шекспирова драма, дето скъперникът Еврейн сключил договор да се отреже месо от длъжника и настоявал за изпълнението на договора, макар длъжникът да е бил вече в положение да плати. Има и много други примери дето се проявявала тъй злорадо за Двама се съдили и съдът, като ги изслушал, произнесел се, че на единия ще наложи наказание два пъти по-тежко и ги запитал какво наказание искат да им се наложи. Онзи, комуто предстояло по-малко наказание, предложил да се извадят очите на другия. Но и на теб ще извадим едното око, казал съдията. Нека, отговорил той, но за това пък на другия ще се извадят и двете. Човек с такава жестокост не може да има виделина. Зависта се явява и у политическите хора. В България такива има доста много. Дайте място на благородните хора. Ако някой човек има споменатите пет порока, спанете го, той не е на мястото си. Като казва, вие сте виделина, Христос разбира хората на бъдещето. Когато Господ създаде света с Неговите звезди, луна, слънце, Той каза, това е за бъдещите хора. Някой ми казва, кажи ми, какъв е миналият ми живот? Той е написан на теб. Сега може да имаш разстроен организъм, това обаче не значи, че си болен. Штом се махнат условията, които пречат на виделината, това разстройство ще изчезне. Друг порок, който пречи на виделината е лакомството. Да имаме много. Ще ви приведа един пример за лакомство. В Испания е имало един милионер, който заробил цели области. Всички се оплаквали от него и за това испанският цар заповядал да го затворят. В затвора, когато искал вода или хляб, вземали му по хиляда лева за чаша вода и късче хляб. Това е не голямата жестокост, която се върши спрямо мен, казвал затворникът. Това е твоето наказание, му отговорил царят Иди се сега и не прави друг път това, което не искаш и на теб да правят Затова Бог ви праща всички тези злини Казвате за някого Той се е родил малоумен Не е вярно, че майка му и баща му са го родили такъв Той сам си е майка и баща за това нещо има две теории. Едни казват, че майките предавали своите качества на децата си. Други, че детето съществува в невидимия свят като разумно същество и се избира подходяща майка, подходяща среда и влияе на майка си, като и внушава добри мисли. Бременната майка може да определи какъв ще бъде нейният син според това, какви мислия вълнуват? Ние можем да се противим на Божествения свят, но когато законът му започне да действа, силата ще премахне нашето безразсъдно съпротивление. Вие, мъже и жени, които сте тука, сте виделина, За мен злото не съществува. Аз разбирам, че в божествената хармония зло не съществува, но извън божествената хармония има зло. Ако решите да водите добър, благороден живот, вие ще имате тази веделина, тя ще бъде с вас. Тази видалина е разумна и всички стари мистици, които имат тази видалина, виждат необятен свят, с най-хубавите цветове, с които се пълни тяхната душа. Когато сте разположени, имате тази виделина, само че не можете да я задържите за дълго. Някой път си мислите, че аз добре проповядвам, но казвате, кой знае каква цел има. Целта ми е да изпълня волята Божия. Не съм от онези, които лъжат. До сега никого не съм лъгал, нито са ме излъгали. С нищо друго не може да ме подкупите, а само с добро, истина, любов и мъдрост. Ако искате да служите на Бога и решите това да правите, само тогава Бог ще слезе от своето величие и ще ви направи добри хора, и велики духове. Аз ви проповядвам за живия Господ, за Господа на 20 век, който събаре затвори, пуска затворниците и носи хармония, ред и порядък, радост и веселие. Той носи такива блага, за които хората не са помисляли. Ще превърне тази земя райска градина и вие българите ще живеете в нея. Всички ще бъдете живи. Пак ще ви срещна и ще видите дали е вярно това, което ви говоря или не. Това не са иллюзии, както може да си мисли някой. В иллюзиите има следното качество Например, може да храните някого с иллюзии, като му казвате, че сте му дали да яде, но след 40-50 дена той ще отслабне и ще умре. С иллюзиите човек отпада и оглупява, но ако вашата душа се храни, ободрява, живее от някаква мисъл, това не е иллюзия. Желал бих всички българи и българки да бъдат велики, велики в добродетел, велики в любов, велики в правда, велики в мъдрост, велики в онази божествена истина на виделината, за която аз ви говоря. Разсъждавайте за виделината, тя е с вас, опитайте я, бъдете самостоятелни, влезте като пчелите във всеки цвят, за да си съберете медец, не оставайте там да пренощувате, то е сладострастие, а вземете си меда и идете във вашия кошер. Това е искал да каже Христос с думите «Вие сте ви делина. и «Град поставен на планина не може да се укрие. Когато влезете в този град, ще разберете смисъла на вашия земен живот. Вие си въобразявате какъв ще бъде бъдещият ви живот. Той е вътре в вас и зависи от сегашния ви живот. Същото е и с всяка буба, която има в себе си всички елементи, необходими за превръщане в пеперуда. Няма да се мине дълго време и вие ще бъдете като тази пеперуда, сега вие вървите по земята в права линия и се питате, има ли друг живот? Когато станете пеперуди, вие ще видите, че има друг живот. И с вашите крилца, вашия ум и вашето сърце на виделината ще кацнете на най-хубавото божествено дърво дървото на живота. Ще разберете смисъла и ще бъдете радостни и весели. 1 април 1917 година, София